Lakastak eragin laim eritasunaz, mintzat, e, ortaz, mintzatuko gira nagusitza dartu du gehienerat Euskalegiko laborantza gambarrak, biar aratzeko zegun aratzeko mintzaldiaren karieterat, hori haipatuko dugu biztanda, da lehenik, patxi doiak zabal senpereko laboraria gurtu behar dugu, egunon? Ba, egun ez joi. Zu eritasun horrikin bizi zira, uh, beraz, eiten uh, zinata, netzinakila xuxen, nola bildu zinin eta noiz xuxen, baina sortzi urtez egontzira jakin gabe zertzen. Ba, so, ez dakit uh, noiz izan dutan, zen eta ez dut lakastik uh, atseman uh, nire gorputzan uh, loturik, eta ez dut ere izan uh, erritan migraan egan nahi du plaka gohi bat joaren uh, gainean hori uh, ere ez dut ikusi. Eta ez dut esti eztiki uh, erritu nahiz, lehen izk uh, sortzi urtez uh, bizikiak ituan nintzen, guti gora bera lan egin nintzen bat uh, bien gainean eta gero sortziokteran buruan... Uh, eta akidura tipia, or, joazinen? A, joan, joan nintzen, o, oean nintzen. Oean nintzen, uh, lorik egiten al. Ta gero sortziokteran buruan, uh, nintzen gehiago sutik egoten al, kadirabatean nintzen, minarekin, minarekin, uh, minlajiarekin, eta orduan ginen hasi uh, gehiago sikatzen, ez baina duten fitzikatzen batean sortziokta ez, eta orduan uh, behatzea gainan eman. Mm. Eta nolaz, ze mediku bat izan da edo itzulien duzu, nolaz kausitu duzu, ha txema Nola kausitu, uh, memento horretan be, behiz medikura joan nahiz, uh, ordezkari bat zen. Ba bo eno ikusi ordezkari eikusin eta sortzi horretaz, min tipi batzu atu zeizkit, alergia askahak eta horretan, eta gero eno eno eno eme diurik hartu nahi, orde homeopatiarekin uh, asinintzen sendatzen, eta nire homeopataren ikustela joan nintzen, Berak egin nuen ikusi, memento akituenetan. Tarek egin zidam, zure adinean ez da normal, eta berak asi izan ikertzen, ez zuen horri pentsatzen, medudabat bat zuen, ta, bon, duda hori uh, bai estatu delaik, bon, uh, orduan egin hau berak ez zuen lafitsik egiten al, eta besten horbaitean gana egiten hau, eta jaren baginakien zertzen, ta, gero bigarren eta pabertzen atxeman, en mi iku hon uh, Eta ez duzu ahuzuan atxeman? Ez, tuta osoan atseman, eta ez segidan ere. Orduan uh, lan, lan hume zanen atseman dut. Behan behatzi labete, uh, itzorduan behatzi labete ezgoitatu dut. Naiz eta orain berak ez duen uh, gehiago hartzen sobera landuen. duen. Da, biagaratzean edo horzea unarratzean uh, mintzalea emanen duen uh, mediko hori? Eh? Bai, berada, eta berada, uh, mailan uh, el, uh, eri eta... Midiku eta ikerlean lehen la FFMVT, Federación Francesa de Maladía Vectorial Atik. Zenta ipatzen dugu la Maladía de laim, baina Malerushki, la Kastak, ez du bakarrik laim ematen, ematen ditu hainbat eritasun, onio, virusak, beste bakteria batzu, betan hori ere gauzak zailtzen ditu. Hauz gozi, haipatuko dugu istantean mediku hori, eta gehinerat, jende bakots, ez dira seinaledo sintoma berrak? Ez, arras desberneak dira, uh, zon baitzu be, uh, burua takatzen du, uh, joit depresioak egiten dituzte, uh, bo, eri etxetan sartzen uh, dituzte, beste batzu elbahituak dira, zina ez zira gehiago uh, ez besoak, ezangoak ibiltzen al, sklero zanplak uh, simptomoak ere maten alditu, bihotza takatzen aldu, muskuloak, uh, artikulazioak, de, denak desberdinak dira. Zure kasuan, ginahiak dira, atakatiak? Ba, ba ginahiak, gero akidula, eta pixkat uh, ere, memoria eta konzentrazioa... Hara, burumuia, ere, duela, eritasunak. Eta, generat uh, bon, denbora eman duzu, diagnostikaren atse meiteko, uh, zure kasuan. Egan nahi du, sendatzen halko zira, egiazki, badakizu? Sendatzen, uh, eritasunarekin bizitzen halko nahiz. Ardina izahimatzen, baina uh, beti gure gozputzan dugu bakteria, zenta berdaiakin bakterioek baduela. Bojelia. Bojelia, la, la bojelia. Badu beste bakteriek baino kromozomat bat gehiago. Egan nahi du besteak baino be, atakatzen duzularik badaki defenditzen, eta beti badida partetiki bat goztetzen dena gozputzan, ankistatzen da, sartzen da, eta uh, edozein uh, erremediok ez dute hiltzen ala. Eta bat batean, uste ususen dozidela eta txoka hondibaten gainean, edo hola berriz uh, agertzen alda. Hmm, da, zuk hartzen duzun uh, tratamendua, zera tratamendu pizu batzuna? Ba, tratamendu pizu batzuna, nahi bauzum ikuaik eko uste uh, haut lau hilabete guztiz, eta aldiro lau hilabete tai baut uh, tratamendu antibiotika, eta gero... Hilabete landare... batez? Hilabete batez, eta gero antibio... eta gero landare eta uh, ez zain askarraks, eta denek baute beren interesa. Adibidez askeneko aldean, izan dut, hiru uh, hastez, zainaren uh, bagnean entravenez uh, antibiotika bizitikazkeza. Eta horiek ere, ondorioa badute gero? Bistanda, da. da alde batetik sendatzen da, eta bestetik gauza uh, kargatzen da. Kargatzen da. Zure mm -hmm. eh, lanian, laborarizira, bez, zenbatetak eh, uh, duzu, or, numeit, akidura ori, akidura hundi hori, zetxaba duzu laborantzan? Horaino oh, beki hona ez, baina ori bi urtezen ez uh, kaxik laniana izana. Ahun guti baizik, eta orduan beha txaldea adaptatu dugun gure nire ereditasunari. Adibidez, behia jazahaldatuz, lan guti omaten duena, eta gero badugu usantza ere, uh, untxa inguratuak dira gira, laguntza izan dugu, familiaan eta lagunekin horri uh, izan dira gure laguntzeko. Mm -hmm. Bizilaguna ere laburari aduzu? Bai, bizilagunat, uh, bai aipatuko e, tuko dugu, uh, zenta, ez da baida bada, or, uh, istantean egaratuko dugu, bernatuko dugu, baina ez da horreino eritasun profesionalzata hartua? Hantzia Artu... mailan? Ba, hartua da, ne hartua da, baina ofizialki izateko, berda, bitesta uh, positiboak izan, nahiz eta ez diren bate-bate lefidagajiak, eta ba, adibidez nire kasuan, uh, baina, testa biak berdi da positiboak, eta bigarrena egit Deko, uh, posibilitatea izateko lehenak berdu pozitibo izan atxurutuki Tanik nik uh, beti lehena negatiboa izan dut bon, orduan, normalki en, enintzen aizu bigarren egiteko, bon, ergeusitu dut bigarren egitea, eta bela pozitiboa zen orduan, nahi du eritasuna badutala baina ofizialki, ez dut orduan, uh, nire bidia fite emuztua zen. Ergan nahi du, zure kasua gaine, pagatzeko ordaintzeko dena zure gain dela Dena nire gaindela, ez dut, uh, egun Fitsikunkitu, uh, eritasun gisa. Euskar Euskaririko Laborantza Gambarrak aurkesten dautzu ilabete mintsaldia. mintzaldia. Laim eritasunaz informazioa, prebentzioa eta sensibilizazioa. Izlaria, lanamazaneko ospitalean mediku den jauf gozi. Laim eritasunaren egoera klasikoak, diagnostika finkatzeko zaitasunak, Lakastak eragin eritasunak eta ordain parteak. Maiatzaren iruan, ostegunarekin ainizamon jolo zen, ahratseko zurziak eta erditan. Lekuak mugatuak, deitu 0-Bost, Begoita Emeretzi, Oita Mazazpi, Eme Zortzi, Laura Goitabi. Laime eritasunaz, informazio, prebentzio eta sentzibilizazio gaualdian dolatzen du eskualiriko laborantza gambarrakainiza moniolo zen, orzegun harratxuntan. Eintzuzen ere, lakastak casta keragin eritasuna pairatzen du Patsido Iax Zabal, senperter laborariak. Patsido Iar Zabal, aste azken ontako gomita goiz berin. Hala, eta Frantzia mailan aipatzen ginen ustean, uh, zailtasunak bazirela ezagupen baten uh, ardiesteko, ez da kalte hor dainik, eme mentoko, erreiten zinaukun zabal, alta tratamendua uh, pizua da, uh, zehen zenbat kostatzen zaizu urtean? Urtean, uh, 2 mila euroko bat, eta bon, bautsantzan ere medikuak uh, kaso egiten duela, zenba bat kostatzen zaokun, hasta penian beste norbaik ikusi nuen, eta bon, En un segitzen alos 1000 € y la vete gusis vernitu en ana trata de seco en fital la tonitzen. Y la Bikoiztu do doblatu dira, bost urtez, frantzia mailakoak hartuz, e, artikulu bat hartzen bali madugu, oita zazpi milaz irrenola bost urte, eta orain doblatu behoita ama bost mila pertsona e, kutsatuak e, lakastaren ganik, ezanen dugu, Ez, e, laim eritasun bada, ezan duzu, ainitzez gehiago badirela or, a, ondorioetan. E, bez, nolaz e, hemen datzen alda olako zuk bakizu? Ba, Pentsatzen dut e, gauzain izbizela, berok eta klimatikoa hor dela, biodibertsitate tipitzea ere hor da, eta lakastak geho gutiago ditu a, predatzaileak, hor duan, ari da hemen datzen, eta erritasuna ari zabaltzen ere lakasten gaindi. Ikusut, aktik gulu batian beti, aseria izaitan alatzela horietaik bat, baina zoin da beraz, lakasta iztazten duena. Eusagako uh, jare hor da, uh, badira hainitz, uh, uh -huh. behina ba uh, eintipian. Eintipian, eza eskia azteko. Berrikirik usitu, oiloak ere egiten altutela hor. Uh -huh. Eta, priezeri, selikutanaz, maiten dila gehenik, baratziak, haipatu dituzu behinan... Ba, uh... ba uh, gehenik mendietan, oianetan, uh, iatziak dien lekuetan. Behinan ba ere, uh, uh, franzi mailan uh, aplikazio bat ateatu du uh, ministeritzak uh, jonen urtean, urte baten egibilitasuna uh, bada eta nuen jendeak erraten duten, nun hausiak izan diren, eta hoartu dira, eun hain dako goita bila jenden baratzetan bertantzela. Berda, hori ere kasuegin, ez da uste izan behar, bakarrik, ateratzen girelarik mendidat edo kanpurat berdela gero begidatu untxa jendeheri. Prebenzioa e, importanta da, zenta erritentzinatan, e, ez da ageri, ez da ez zauna, ez lakasta... Eta kaxik ez da agerire? Lakastak baitu estado uh, andanat fe hirulau, eta bat zuten bol, haundia delarrik, eldua delarrik baina ikusten da, baina izaten da tipi-tipia, eta orduan ez ikusten edo bizikin ekez Eta bizik importanta da, prebentzioa, zen, ta zinez da, lehen uh, para da, erri ez izateko eta garantzitzuena. Zena, gero, benduzularik bizik izai da da. Eta, Prisazki, zer dira kontseiloak hor, emeiteko? E, kontseiloak dira, bon, amporatea, zen girelarik, e, argiak ematea, aixiago ikusteko. Gero, galtzerdiak, galtzen gainetik ematea, ba ez da barnean txar. Eta gero, hasteko, be... Atsetan, unxa uh, begidatu edo uh, norbaiti begidara zi, gorpuz guzia, ian lakastik baden, uh, beso uh, aspietan eta leku uh, bero eta umietan eta hiletan ere. Ha, kaso horiek dira. Uh, zure medikoa da jauf gozi, unxa ertzen dut? Hala, eh, lan nomezanen? La Hospitalean. Biak edo uh, oztigunarat zuntan, mintzaldian zer uh, ipatuko da? Ba, berritz ere azpima ejatuko dugu, behin eta berritz uh, prebentsioa. Ta gero piskat aipatuko du eritasunaren uh, formak eta nola izaten alden. Piskat uh, ere uh, protokoloak pro zer berden egin uh, editasunaz suna, uh, sendatzeko demorarekin. Eta horra. Protokolo haipatzen uh, baituzu zu. 2006-an, e, gina izan zen ofizialki protokolo bat, ez dena, paintziaik haski zuen zat, frantzia mailan beti? Frantzia mailan ez, ez da, beste erresumetan, erresuma uh, bon, gehian unkitoa dira da estatu batuak eta Alemania, mementoan, dakigun Eta haiek uh, protokolo hain itzaz aintzinatuagoa dute, eta gu galde dugu eh, gauza bera izatea hemen, Naiz eta izan ikerketan mailan testa horiek uh, obetzea. Eta baita ere, forma, frantzian forma kronikoa ez da ezagutua. Eta beste resumetan bai, eta hori da gehian problemik ekartzen duen uh, forma. E, aipat, bai? Eta ere, uh, duzularik, atxe maten duzularik, uh, tratatzeko manera, zenta frantzian erraten dute amabostegun antibiotik ekin sendozirela. Eta bon... Oartzen gira ez dela bat ere dala. Ze gaiten dute bezazuk abaitu zu antibiotikak tartekaz, zer da antibiotikaren lana horretan? Bakteria hilzea. Nei bauduzu, hor uh, da arazoa, nire minikoa ospitaleko miniko ba da, hor duan aireskiagoa ematen alditu, baina midiko, eriko midiko batek, behar den bezala antibiotikak ematen bat ditu, e be, izan CPAM edo konzai dologa demetzenek de uh, uh, gaztigatzen dute, zenta sobera antibiotika ematen ditu. Mhm. Eta hori da izu, protokoloa aipuzen Frantzia hor, oh. uh, Frantzia konartuko zuela, Alemania edo estatut batuetan bezala, iduriz, gibelatua da? Gibelatu da, denbora hartzen du, hor uh, guk eztakigu dakigu susentzeateako den, egindar di da, gauza finkatuak di da, baina ez tira ateraiak. Orduan, omen mentoan ez dakigu, noiz nahi aterako dira, baina goitatzen dugu. Haipatu ditugu zen bakiak frantzia mailan, eh? berrogoita ama bost mila or, uh, urte batez, kutsatuak izan direla, uh, unkiak izan direla, kolektibo bat bat duzue, artean? artian? Ba, ba dira, orduan, eri eta bada ere on federazio bat, nun eri elkarte geienak biltzen dituen, midikoekin eta ikertzaileekin. Uh, ff... FFMVT, FFMVT, Federación Francaz de Maladía Vectorial Atik. Mm -hmm. Gana edu, la casta ematen dituen editaxun uh, gehenak. Eta horrekin um, argi manetan sartzeko? Zenta kasu batzu uh, deklaratzen aldi da hor? Uh... Mail, mail bat igorri, uh, edo Facebooketik edo la mail bat igorri, ta, dute, uh, eta arra ematen dute, eta erial karteak ere, uh, laim editaxunekin e, igortzen dute gero... Uh, In chatenia mi diku batena uh, a tsi matia baita ehes. Zer esperodu zu zuka uh, la txer frontierenganik zerbait uh, ala ere naiz eta giruatu izan den? Ba gobernuetik ask politike sutzenitzigo <laughs> itatzen. <laughs> uh, Kaxuxtan ere orduan ani uh, goitatzen dute ongillo ola Eta mintzaldia, eh, jandugu biagaratxean, nahizi nuen azpimagatu seita eta shun eh? mintzaldiari buruz? Ba, mintzaldia, bo, deneri dekia da, uh, ez da baita ezpada ba, izena eman behar, diten altziste denak, bo, misik interes gaxia izanen da, eta...